Estrias. Good morning. Achifarno. Good morning. Good morning to you. Mjë më gjësë që të gjithë e mirë se keni ardhur në klubin e më gjësit, në radion komtar e KBFM Dhe në ekranin e televizionit Klan Plus Gjdo më gjësë me ju nga ora 7 dhe në orën të ndë mua blendin me jeri Mjë më gjësë Me altinin, mjësit, me olë të ne dhe me lori në atje mjësit. Sot data është 21 ditejnë të mm -hmm. Që shore dhe ra prapshim brëmë kësu që <laughs> Me gjasa do bjerë të rrish është këtyver një Shuta një fenomen të motit Kam përshyme Të faktëm për kryë qytetin Shqiprin e mesme Për gjithësi Po edhe vendet tjera Ka rënë shi Po thua e se qdo dit Në mm. do në këtu është ose shumë në zetë Ose është Shi komplet Por Një tjetër shu Që qadra me vete Kam përshyme Dhe marrën vesh nga ollë Da pak më vonë Mishdashur kur ta Aulta, jam zyrtarishte stacionit drejtën. Weather mm. Channel. Tjetër gjë tha dje dhe tjetër që dodhi. Si tjetër gjë? Pse ti? Po ti nuk parashikova shi. Fara? Shiu, jo fare. Po mirë ishte një shi. Meriste gjatë ditës, ë, gjatë mbrëmjes së sotme. Po brap. Në fakt <laughs> jo më përdrejtë për drejtën, kushtin. Në drejtën, po, më tani të shaqe. Veti futesh kësaj tani. <laughs> me than drejtën u lësh. Ishte në rrugë. Veti futesh vetë do dalësh. Po po. U lag ajo për gjë. Dhe për vjenë plasja. Ty nuk të të rëmë modja bëjo? Që dhe ti mollë që ti lakë e shërbësera. Nuk e dinë që të ti. <laughs> më dje disa me nëse kur. Mërë dhe të qadër, më nësishtë. Mbaj mm. të kërë, se duhet. Po që gajë përshëm mullë që fenomeni i motit për cilin ne qasim kaj shumë dhe ankojemi, po kaj shumë është diska që shë gjitha mendore të kënjër ju. Sëpse varet se si shikon gjërat, varet se çfarë prizmi edhe ku di un. Perceptimi mundesh ti e japësh vetes. Mund të të ftohtni në Irland, Mhm. Mm po kjo nuk i ka penguar rreth 2500 gram. Që të shtunën të dalin në Mhm. Mm Maghermore Beach. Së si është plazhi atje? Germore. Maghermore A janë 2500 zonja e zonjusha, të cilat lahen gjitha së bashku në det laquriq. U, uh. aha. Duke sfiduar kështu, hoqin rrobat e banjës, pa bikinin po them. Po, po, po, po di. Temperatura e ulta, pa bikinin, farë, vetëm vetëm lëkurën e tyre janë lart gjitha, por ka qenë gjitha për, Kënjë për, stit, kaos, për për një kaos nga mëbra pas normal. Jo, jo spi. Jo, jo. jo, Jeni ti që e ndjehur këtë lajm? Uh, e hasët diku E hasët diku pa. Kanë dodur, vjen nga Dublini Do më të nësit që e mm laborator -hmm. në Rojder Si po thotë se Ato kanë ardur me mira Ishin gratë të gjitha formave Të gjitha moshave mm -hmm. E të gjitha përmasave Me gjitha dhe Në një plajsh i cili është indar nga pjesat jetëre mm -hmm. Irlandës Po e quaj unë Diku 31 milje në juk të Dublinit Misioni ishte që të thuenin rekordin botror për numrin më të madh të grave që janë lar laquriç mm -hmm. në det. Skinny dipping është tashme. Po. Fjala anglisht. Lëtashme. Po kjo është një gjë që ato e bëjnë zakonisht. Nuk e, ato në dhe, dhe, dhe, dhe ata e bëjnë mm -hmm. domethënë. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë në, në Shqipëri që praktikojet, ndoshta kam qenë pa fat, por Po nuk i dihet në të ardhmë. Po jo, do të them që sikon ka një gjë domethënë që këto kanë sinqë që thonë ja, let's go skinny dipping, edhe pastaj e bëjnë. Shkojnë edhe idhen, natën doh, në Shvishen edhe i hyjnë Zaroniç natën do, nëpër liçenë nëpër ku diunse mm. çfarë. Në filmat amerikanë mund të shikosh shpesh këtë. S'keni njohur nëpër filma. Dua të them që këtu në Shqipëri është si fenomen apo ja, jo. Ja. Se mos jam vetëm unë që kam munguar. Ndos këy natën. Kanë një përshëm mund të ndodh në një në i zonë, e zëm nga Lezhë në Shënjin Poton e njohim atë e bëjmë. Por uh, ja jo, nuk është traditë. Tradit, por në nuk i dieta si asnjëherë. Çuçi këta ja nisur nga kjo traditë. Kjo traditë është <laughs> Me bot i shka në thyërje, po themi, të regullave dhe normave, një farë mënyre, një transgresion përqua i vogël, përsa mund tjetë të meri malë, por... Vare si e shka, e, e bërnjë, të në fillim. Të rind, rind, rind yes. po, vare si e shikon. Kurse këto vajza e kanë marë dhe e kanë këthyër me kokëposhkës, sepse libri rekordeve Gjines i ka pranuar, uh, janë 2550, të të të të tërrat kanë qëndruar të pak të në 5 minuta në detë, mm -hmm. së bashku me të të të, të tërrat, a asnjë lloj rrobe në trup. Me mm -hmm. këo bëhet për uh, një për çfarë bëhet tani? Sës... Për një bamirësi që kalipe me, ka me studentë për uh, ah. për sëmundjen e kancerit. Kancerit, uhm. Mm kjo është çfarë uh, ashtu. Ka pasur nga ato që ishin në moshë 16-17 vjeçare, ka pasur edhe ato që kanë qenë në mes të 80-ave, thotë. Plaka 86 vjeçë që kanë dashur këto ashtu. Janë dtuar të gjitha. Janë dtuar të gjitha, bom. Tani ë, sot që nga ky event u arritën që të mblidhen 153000 euro. Bravo. Që është, është çfarë ato kanë, kanë kontribuar tani për në kërkimin në fushën mjekësore. Okej. Okay. Kush i që ka dhërat mira, mos e shikoni montin që jora shi jora ashtu, mund të mund të kthehet çdo gjë pra. Mund të kthehet çdo gjë për mirë. Këthejmë bas pak, në krymën e mqesi, du të apim tani zyrtarisht me këngën e parëmish, da që kur të vim, jeri ka frëmëzimin për ditë në sotme, ollë ta gjithashtu motin. Këthejmë bas pak. <të> Gjithëp mirë ngjitesh që gjithë e mirë se keni ardhur në krye të mëqyesit 72 minuta më këto çaste ieri do të na frymëzojë edhe për sot. Olga na tregon se si do të jetë moti. Atëherë, shpresoj që un kam zgjedhur për sot, është nga aktoria kanadeze Jennifer Prosk dhe thash kjo. Është e rëndësishme të qëndrosh pozitiv, sepse bukuria vjen nga brenda. Ah, sa e bukur, m'pëlqeu. Edhe mm -hmm. mua. Është e rëndësishme që të qëndrosh pozitiv sepse bukuria vjen nga brenda. Do të thotë që insej pozitiv së brendshëm e pastaj dukesh. Shëndet çelëson e vërtetë. Duhet të transim ndikoj që të bëjnë çik stukut ai muri atje, se në vite e ke vështirë nga qelori që mund të shtina ndaj. Po njëra me konë prishat ashi. A shikon që kanë suvaj atje? Po, e vërtetë. Po shtukur është ok. Është pikërisht ajo ku drejtohet lagështia dhe që fui mbi asaj gjithmonë. Shë që është fjallë e vërtet, po, edhe një e njëri? Êshtë erëndësishme të shëndroshë pozitivë, sepse bukuria vjenë nga brenda. Okej. Okay. Shë që me ndoni mirë mishë dashërë. Mhm, mm është erëndësishme. Për kjo është pak... Uh, një, uh, kam përshyme një që njërzit e keshë kuptojnë vazhdimishtë, këte gjërë. Përshy dhe ne. Në shkuptim. Se qërdo të të shëndroshë pozitivë? Me pozitive, pose, me a, me But... Choh, ështi, ti je shumë qasë pozitive, mos e ke. Po çfarë do të thënë ajo ti je me qasje pozitive? Po. Ço është për shembull? Ti si marrësh një hyjvan që e zëm mm. stop, ështi, fustir, nuk e di tash. Është e vështirë, nuk është. Sta rrugën, sta rrugën, e kupton? Është shumë e vështirë të qëndrosh pozitiv. Po. Por është rëndësishme të shohësh gjërat pak më, të marrësh gjërat pak më lehtë në disa raste dhe të shohësh pak më mirë. Po. Ne diesh shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Por pse e bëjmë? Sepse nëse ti vjet do të qëndrosh munduar të qëndrosh pozitiv. Po them që gjendja jote në atë çast nuk është eksaktësisht pozitive, apo. Është <laughs> <laughs> gjithmonë <laughs> njëri që ta prish, apo ai që ta prish në një kushom. Nëse. <sighs> pozitive. E kupton se çfarë do të them, mund të jetë e vështirë, po. Është mm, e vështirë. Ojë. Specher. Kemë tani Olta miq dashrëcila gjithmonë pozitive. Mundohem. Nuk e dim se si e bën, por e bën. Pa marrë vesh asnjëri. Gjithkohësi është në punë për shum. Jemi Olta. <laughs> 22 gradë është në këto momente, 3 dhjetë dojt maksimalja për sot dhe 35% në shanset përshirë. Thuhet që do t'pikoj rëthorës të të mbëdhjetë. Oke, tëllim të rëndhjetë. Më mjërë të thëmë që do t'pikojë se së është burrubë. E më mjërë. Për që më brënda futja dhe, dhe mundëzija një shiu të letë pastaj shi tamam përsa të duam. Po me kohësh e pa qendruesh. Në atë orë që ka filluar të bjerë, unë mendoj që duhet. Duhet, ha, ty duhet. Se ulet paka i pluhur i. Ha, ke drejt po. Bëhet një lloj zguxje në fakt. Që na llet më qet po. Po, freskët. Nuk na i. Na sh, nuk na im brend, po, na i. Madje kishim ftohtë. Ë, ti na im brend. Ë, stacë ftohtë. Pa të ftohtë, na i. Ë, ju jeni son koncepti i gjërave, e ke parasysh? Normal. Para se çamosh e jetë, do të thotë, çfarë po thua? Që na kaq mëm nën, bla eu po di uh, di është ndeshja në darkë shkëna Spanja normalisht kush ishte dië mirë se Spanja me uh, Spanja me Iranin ti ka kohë diçka do të dalë më për futbollin Spanja me Egjipt mirë se di ai është çka është kë me është kë me gocat kë gjë Ai di asgjë më them. Ja ai di as kush luan dhe shumë goza identifikohen me ta. Çka është e vështirë për një njeri më aq shumë mjekër A gjëndon çesherë. Megjithatë ja dele, gjen një, gjen një kështu, një kënd e e, i Egjiptit. Ëm si Mohamed Sala, po. Shi që qëmson natyrë. Ëm. E kemi më të mirën e fisit. Ëm. Lumsiu Sala, po. Po thosha që Dje Spanja fitoi 1-0 kundër Iranit. Po. I ndesh që u luftuar shumë fort, Spanja nuk është më Asku në Spaninë e dikurshme, domethënë. Po. Mm -hmm. Irani mund të kishte edhe barazuar në disa raste. Edhe luftohet me të vërtet fort për për atë ndeshje, po nuk e doli. Bëri një gol u anullua, ishte pozicion jashtë loje etj. Ishte lojë mirë. Se diet, ndeshjet ishin, ku diun, si të mërzitshme. A lojë me Portugalin për shemb, deri nga mes i ndeshjes un kujtoja se e parsh nga mesin, çik. Mhm. Mm Ulan i lokal. Dhe ë um, Po them të vërtetën, që për një numër të konsiderueshë minutash, unë kujtoja se me të bardha ishte Maroku dhe me të kuqe ishte Portugali. Sepse Portugali, Maroku pëlluan po dhe më mirë, mm -hmm. që ishe me të kuqe. E thash, për po të të rikuar, do tjetë Portugalia kjo. Se një syk isha atje, një syk shumë. Mm -hmm. Plus që mërdi njerë i përsa isha ma fare. Vjen njerë i atje, sepse fjullu e të këndë dhe pak shi, okay. po. Okej. Kjo ishte gjat ndeshjes së drekës që fillon në rund 2. Mhm. Mm e kam përshtyve nisë gjat fillimit të pjesës së dytë diçka të ngamesis. Ranca pika shiu, po vetëm ca pika shiu. Mhm. Mm Shumica e tyre mbi qelçme, thon drejtën, pastaj vetëm disa në rrugë kështu. Maur, Dhe, po, pff, pff, më ninse ndjen mal. Ë, po. O bëre diçka kështu. <laughs> jo, më po vjen njëri një, në momenti që ishte shumë poetike me thën drejën. Por uh, më kujtohet po një poezi tani. Ë Por vjen njëri me një plasmas, ta dhe rrethon televizorin, e vesh. Wow, oh, si thon, o, sa i kujdes. Si më thon, pa tingëlluar banali, ishte si një klof për kontra recepta. Jo një klof, domethënë për, për televizorin, televizorin po. Jah. Sepse televizori nuk është organ seksual. Por gjithsesi, ëh, uh, se zgjua të po <laughs> do <dhë> të <laughs> them që e mori dhe e veshhi atë, e vish ti atë kështu, por ndërkohë lindte ndezur. Aha. Që që njerëzit shikonin ndeshjen uh, në shi, domethënë. Ëh. Ai ishte në çështje. Si nuk ishte problem, por nuk do kemë njerëz se s'e soi televizori mbas e ke një qesë për ta. Ishte një plasmas. Po pse duhet të je interesuar? Ka shumë njerëz që thonë që është një dgjë, por nuk ishte nga këto me vija, ishte thjesht një qesë lisha po. Dhe dhe këtu që i duaj të them, antipase ishin vetëm 3-4 pika. Ëh. Edhe mbas disa lutjez, domethënë. Amant njështë, amant njështë Njështë plasmat si njështë <laughs> <laughs> Pilot në kërë <laughs> Eho, që pasaj? Se njështë a i? Jo thosh të? Prishtë televizorë Parandalimi thosh të është E <laughs> ke përësyshë? Politika me mirë parandalimi Po kamë që që të ashtu mund të prishtë televizorë Se nuk që për tu me ndoj që televizorët i amë përtu Rëthuar me plasmatë Para them jo, brapa, nuk do të marrin çikare apo? Jo? Po, krijohet zecia dhe, dhe pastaj lagështir. Po, pa, edhe lagështir. Imagjino, vjen desh era myk po. <laughs> Niser, jam mbushur mend. S'e kisha parë ndonjëherë këtë këtë metodë, por por paska tek kështu. Kollov për televizor, domethënë. Kthehem as pak në klubin e mësgjisit, ora është 7:19 minuta, po shkon në 7:20, yeri me Blenin, me Jerin, vim me Altinin, me Orton. Edhe me Lorin. Fjala e vërtet është 7: Sometimes I don't even say school. Tam. Super, kthejm pas pak. Sometimes I'm broke. Cuz sometimes this sea is earth and it's small. Is there a sea? Is there a cold? And when they give back. Jam Tell me how, cause I believe in something I believe in us After the wreckage After the dust I still hear the howl I still feel the love Where were the riots Love all the noise walk the way a shit Tell me how, cause I believe in something, I believe in something, I believe in something, Mëngjes së të gjithëve, 7:22, 23. Hey, ë, uh, njëra nga ato ngjarjet që ka shënuar, si thua, shëndetje në mediat e ndryshme botërore ka të bëjë me një zonjushë të re. Ëh. Mm -hmm. Një gazetare e cila raporton për doçevelen nga Rusia, nga Moska. Po. Mm -hmm. Në kuadër të Kupës së Botës 2018. Ëh. Mm -hmm. Ajo quhet Juliette Gonzalez Terran dhe ishte në në fakt jo në Moskva, por në qytetin Saransk, që është njëri nga vendet që mirprit tifozat në Rusi, Mhm. Mm gjatë këtyre ditëve, dhe ndërsa bëi ganti prej 2 orësh që të bënte një raportim filmik, ka filluar të flas atje dhe një fan i afrohet ndërkohë. Dhe i fut duart. Wow. Nuk e di nëse e bën nëse e wow. pe, ndodhi shumë shpejt. Po e më ngadalë. Wow. wow. Edhe ajo është live, faqe? është duke na raportuar live dhe e mban veten dhe vazhdon raportimin e si saj. Sa pra. mm. e dhën, megjithasë më vonë në Facebookun në Twitterin e saj. Mhm. Mm Julie Gonzalez Teran ka vendosur këtë video ku shkruan me së tjerave se ka një vi shumë e thot respekti duhet mbajtur gjithmonë dhe ka një vi shumë të holl midis afeksionit dhe abuzimit. Ëh, mm -hmm. uh, ka të drejtë. Dhe janë duke kërkuar idiotin që e ka e ka kapur. Domethënë për ata që nuk e shohin është është vjen njëri dhe e përçafon ndërkohë që ajo është duke folur live në kamerë me ka mikrofonin para dhe është situash në atë cikletin si e transmetimit, nuk mundet që të Reagoj, nuk shikon, do të sëpse do të shikon në kamera, mm. nuk shikon, do të egzaksisht se qabon do të rëdolësaj, është si nëjë farë mënyre, nëjë pozicion të pamëbrojtur deri diku, kur këju shkon e përqafoni, hed një dorën pas supit, një puthje në faqe, mirë për dorën tjetër e për dorë për ti shtrënguar gjoksin. Mm -hmm. Eshtë, dhe dhe. Do përboj njërë të një, mësë kemi edhe me zë. E kur, se përdoj fletës pa njështë. <të> Dhe kjo është momendit këtu, kur kjo tipi i afronet edhe bëna të gjeste. Endot shumë shpejtë ati, një momenti nuk e shikon, po mos a keshë mandin, por kjartë as i, i ka futur duet. Ma mirë të një. Kjo është... Kjo është figurisht arsyea pse do të jera ndodhë. Ishte mirë tani. Në përballje. E mirë ishte me të drejtën apo jo? Që sjë meriton po. Jo, ajo ishte mirë, por. Ishte e mirë, zotrin lejohet. Shikom, ai ai pas edhe humbështet ë, e mori nga vrullit. Do të thotë që ai mund të pelanguar në një kabllo. Ai shkojnë çikmosh. Por Mirshi sra brenda sa i komplet. Fakt nuk duhet lëri, fakt është nuk duhet rën. Jo, s'ka rënë në këtë moment. Ishte me goditje të përshëndruar madje. Shqiptarin ja duhet kërkuar dorën. Se ka llogaritë me atim pa, do të sa ka dashur që ta kapi nga nga, nga krau ndoshta kështu po, është ajo prekje ashtu. Nuk jese puthën. Cedit. Cedit ose ka një shans shumë shumë shumë vogël që ai të ke dashur që ti ti fusë Duarte. E kjo është shans i vogël. Si chuet kështu. Po nuk është okayolta, nuk është okay. Se na dëgjojnë goca të vogla mendojnë se është okay pastaj. Sigurisht që nuk është okay, po tani po bëhet mirë se ka ndonjë gjë. Hë? Në përbot tam çanuft ndon. Ah, o okay. kjo. E dërguara e djallit në emisionin tonë. Mjë Mirëmëngjes. <laughs> Mirëmëngjes. Pse jemi këtu? Qëndrimi këkajt këtu pesanim. Për në përbot vërtet mund të ndodhin shumë gjëra, por. A dini ç'i jë aty? Tja fuzon. Ti je spungë dora. Ti vjen i <laughs> mundi vërtet. Në përbot, bërbot, jo në fundin tonë. Ah, vërtet, ah. Ah, s'terdini mirë. S'has asnjërë, okay. Kthehemi pas takimit me mëngjesit. Jo më qefës po, nëse Qo se ka qefa jo... E shtetur qefesht... A pa sigurisht... Unë të thashtu, po... Ma do mëndja, ajo e ka shokun e ledhë për qefë, që është... <laughs> uh, këtë tipi ishte dhe, dhe mjekër kush... A i të shtim të... Nuk e di, është një film horror në... <laughs> <laughs> dhe si në pleks këtë fundia, quajtë Hereditary... Ky mund kështë e qënë atë film... <laughs> Te ejmë bas pak... On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Ku është ajo? Te lullem bjullër. Po të bën kapën magot. Po bën ajo, jo, që a kapën magot. OJTÈ! Duhet jetë këtu, dojshë në adicion, po. Qëka. Ha? Përta se jam, bërta se mikrofon më po. Okej. OLDA! Në këtë mënyrë, nëse është në televizor në Adijonë edhe më doma dhe, dhe tjera, ku ka televizor dhe tjera. Nëse bëj i thjesht nga dhera, do tjetë zërri imë në për je honë në koridorë, të kështu për dorë. E këftoj që shkonë shkon më largë, për... Rizik në gjenë familjarisht. Mëndë të ullëri. Ashtë që mund të në <laughs> <laughs> shi shi shi shi bësh në një herë, këpër ashtu që të bësh kru si planë kastile. Kur të vi robi aty, tas pati për tasësh shumë. shumë. Në formë hakë këtu. Ja zonë komplet jashtë natyrës së tyre, domethënë që të mos. Okej, okay. e këtë e ka dishuar ajo se kam përshtimin e mirë. Janë dezertova. Hajde, hajde. Hajde brënda. Hajse ti po presim, shik ka frik. A vjen çik derën? Çizien. Hajde brënda. Thonë që do bësh kafe me akull sot. M'ka premtuar Kanja 60 ditë një Nescafe. 60 ditë u bën. Azhë me ujë komunë, kam e kam fikur, nuk është se po e pres më me të drejtën. Mm. Fike, fike. Jona të shumën? Mm. Kur uljit të shumën? Interesistik e ka ditë. Kur të ma thotë mendja mua, jo kur ta do qefi ti. E kur ta thot mendja ti. Kur më bësh të kafe në ditë të ardhsh zon piet. Me të merë pië vetë. Ashmami. Fat sai po, ashmimir, ashmimir po. Inati do vi prap s kam për ta pir nga Inati. Okej, okay, kemi tani me ish dashur uh, anagramën për ditën e sotme, është gati, le ta e hedhim tani. Anagrama në klubin e miqesit. Anagrama për sot është Kios Milesen. Edher një herë. Kios Milesen. Ky është zvanës drejtori për shumë i përgjithshëm <laughs> i Terer terer tereros Kios Milesen. Paska emër interesant. Dash ky. Ës Danezm duket. A daneza, norvegjesa, ku do? Ës futbollist. Kios Milesen. Kios Milesen. K E O S M I L E S E N. Mm. Kios Milesen. Hello. Yarom Yarom Yarom 069207222 069207222 Kios Milesen Zonja dhe Zotrin Cila do të i dhura ta Ulta? Nga Hidden Shoulders the Old Spice. Nga Hidden Shoulders the Old Spice. Dy dhurata pra? Mm -hmm. Keni kuti me dhurata nga Hidden Shoulders, kuti me dhurata nga Old, old spice. spice gjithashtu për të qendruar të freskët pastër, të rruar, po themi është Mas... shumë e rëndësishme. Si si? Pas box. Edhe pas box, po pa është shumë e rëndësishme. Edhe mungesa e box-it. Edhe, Edhe mungesa aroma... e aromës. E... Aroma e një burri të vërtetë është shumë pa. Pa. Verë, e rëndësishme, absolutisht. Gjatë verës një herë. Që mos dish, aroma e një burri të keq. Pa. Aroma. Tanin e mirë. Aroma. Aroma. Aroma, fal. Ti i thiqur kam një problem me rënë me rënë. E një burri të ndenjur. E morra në telefon. Nuk që e morre <gibuted> <laughs> E morre që e morre mm. Më kam dokuar telefoni më duke Së marrë do të asë njëri oh. O pëse? Së marrë do të asë Më duke se <gibuted> së kam pakuar Asë marrë asë jep Jo, për të marrë, marrë Do më të mund më marrin Më të të marrin Po së mund të të qoj dalje Së më lëtë të qoj mesaje Dhe së më lëtë Të pasë këtë Të janë Së kej denë Ti mund të paguar së ditë vjetë Jo, s'ka rëbërë Do më të thënë E, është e du të herë në 2 oh. muaj, 3 muaj Ma blokonjë Ta blokonjë direkt Më këtë radhë pa, pa mesajsh Zagonisht mesaj, gënjë mesajsh Oste më rimas Thotë të, tho të zotëri mm -hmm. Se e dim që i rengu A, të at, ja. pagosht Ta blokonjë ja. Që që që më rëdhenja i me me Me atë për momentin është Kjo e që unë si që i du të asë mesajsh Dhe si është puna <laughs> <laughs> Nuk e di, nuk e di Por ka Whatsapp Ka WhatsApp, patë mirësish, ka Facebook edhe këto qërët e tjera i që mund t'i përdorësh për t'u lidu mm. me njerëzit. Që që unë zakonisht WhatsApp-in përdorësh, se mëse unë tre në muaj dërgojë kështë që që... që, që... <laughs> Bye, ato. E, uh, e, ato tre në muaj zakonisht të janë në këtu në klubin e mqesit. Kios milesen për të përbuar a i punon në oltës a i pasajëve. Kios milesen. Anagrama, për sotë, jeri bëndësikur e ka qëtër, nuk e ka qëtër, zërën Ha, mos më çeshmo, mos znjeroj, mos znjesh pse. Mos më sfido. Jeri sepse. A do të bëjmë një pyetje tjetër? Okej. Okay. Nga aktualiteti i zonjës Othrin. Nga aktualiteti. Dijen e ndjeshme mm -hmm. në Europë ka pasur takime e gjëra të rëndësishme, të rëndësishme patjetër, të rëndësishme patjetër. Dhe shumë media shqiptare, të gjitha ekskluzivisht studin e madhe sepse do të sigurt të gjitha janë ekskluzive në një gjë që ishte në të tëra mediat pastaj. Ëh <laughs> uh, njoftojnë se kanë një draft të vendimit që do të merret nga, nga. Kaçili European mm -hmm. në fund të këtij muaji, javës tjetër, lidhur me hapjen apo jo të negociatave Negociat. me Shqipërinë. Dhe sipas draftit mm -hmm. Vendimi është për... Po, jo, po, jo, po, jo, po, jo, dërgojnë italië mm, në 069-2722, 069-27222 Pra si pas drafti që njoftojnë mediat, vendimi është për po, apo për yeah. jo, për hapile negociatave me Shqipërin Në fundin e këti muaj, këtëmë basua klubën e mqesit I pari, ose para ka përfituar një durat, do tjenë dy bilet amish tashur për të vajdur në Cineplex Filmat janë hereditary Do të dhe trashe gueshme <tështë> si, si një virus për shumë Dhe Terminal Po kjo herediteri unë e pash Nuk ja rekomandoj është një horror është oh, zoca horrori Hey Sugar Plum, look at where we are So tonight, if I take it too far That's okay because you know That's okay because you know I hear the making up's fine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 it is great they don't understand you just like me they don't know we do it twice cuz we know we like it but then your head starts bumping as walking down you the mix hey there's the fuss and someone's knocking. like they know but baby don't just stop it that's so much and your head starts down the light. light light and girl you know a brag about side brag about you Ooh, to anyone outside but i'm a man of the woods it's my pride it's my pride baby do you know i try but i'm a man of the woods it's my pride shout it so that you know and i let them pinnins show i'm a man of the woods and your my pride satan me Wow, 7.25 minuta, si i këmë koha? Pa ndjerë. Mjë më mjës, Mjë më gjesë. Më më gjesë i ty. Më më gjesë Altinje, më më gjesë Oltë, Lorinë, Mjë më më gjesë i të. Më më gjesë i që të gjithë, e mi se këni ardhur në program, i shda shëri kujtoj se kemi një në gramisen, për didin e sotme, është Kios Milesen. Milesen. Dojtë që të rivendosë një gërmat në këtë fjalë dhe të aformohënë në shtu si qishtë, kur unë në Çuçi që zero 479 20 70 222 22, për atë apo atë që arrinë që të vi i apo e para me përgjigjen e saktë të anagramës zgjidhjen e kiosmilesenit na e dërgonin atje. <coughs> Kësu prap. Jeri. Pa. I jep i ti. Vak një një gjerje e qudishme ka ndodhur në Zimbabve, bëhet fjalë për Ministrën e Financave. Të Zimbabves? Po, e ka imrin Patrik Cina Masa. Cina. Dje ka hapur zyrtari... Së kështë e ka ndihem, mërë? Cina Masa? Për Cina Masa. Nësë unë dhe të nësë që duhet, kuptohet. Patrik Cina Masa, okej. Okay. Zyrtari që ka hapur fushatë në zidore në një vend të voglë që shuhet Rusa P, mm. por një form të qudishme, në dryshen nga të tjere, sipse, uh, preu shiritin në një kazan plerash. Pra dhe kjo ishte edhe fillimi i mm. fushatës. Zgjedhjet do të jenë në datën 30 qershor dhe janë zgjedhjet e. Ço me vend preu shiritin në një kazan plerash. Sepse për të hapur fushatën zgjedhore ti e di që ata zgjedhin vende të ndryshme për të shkuar dhe për ta nisur fushatën elektorale. Okej, okay, do ketë një event pa qenë që është stafet, stafet që përgatisin po. Dhe ky ka shkuar pikërisht okay. në RSPA. Në RSPA në një kazan plerash ishte vendosur një shirit ku ai duhet ta priste dhe në këtë mënyrë një fillon edhe fushatat porale. Po, gjithë këtë e ka bërë për një mesazh, kuptohet. Dhe mesazhi ishte për të promovuar një mjedis të pastër në vend pasi mbeturina uh, aty ja në Zimbabwe janë pire. problem i madh. Janë, problemi janë problemi mal, problem dhe janë shkaktar të shumë. Jemi si Shqipëria e Afrikës n... kanë thënë. Jo, kam të drejtë. Dhe janë shkaktar të sëmundjeve të ndryshme, nga më të thumtat, dhe ky pikërisht prandaj ka dashur që tani si fushatën e tij elektorale në këtë formë, megjithatë ka pasur edhe të tjerë që kanë marrë një mesazh tjetër, duke thënë që uh, mesazhi që ka dashur të japi në fakt Patriku ishte një lloj pastrimi politik, çka i ka ndërmur të bëjë. Okej, okay, do të thënë fushatat e parë që Hamet uh, <gjithman>. Dhe janë zvjedhjet e parat lira Në këtë mm -hmm. shtetë Afrikan Që kur Mugabe U lergua Mugabe, Mugabe mm -hmm. okay, U lergua Dhe këto janë zvjedhjet e parat demokratike Që të mdovin mm -hmm. përishë në këtë shtetë Jemi janë ty a ty do më të të nuk ta Kusë aji nuk është ta ibe, aji është ta ibe Mugabe Edhe është ajo Me qera fjada Okej, okay, uh, orta kemi bërnë i pjydje Së kemi bërnë i pjydje Do dhe jabim në i fituas? Po, kemi bërë një më një fituas. Jo, po, you, oda, jo, po, jo, po, jo, jes, jes, po, jo, po, jo. Po, jo, po, jo, po, jo, po. Po, jo, po, jo, po, jo, po. Po, po, jo, po, jo, po. Po, është sak, bravo. Bravo. 59 të shtë altini fiton 2 mileta për në sine pires. <laughs> u habën bravo. Praktomedia të kanë marrë një draft, uh, u ka rënë në dorë një draft, i asaj që do diskutojët javën që vjen në mbledhje në këti Dhe ata e kanë dhe në rekomandimin pozitiv që në kur u dha, në shkurta për në Mars Që që kjo, është, kjo faze pare shkaluar që ta rekomandimin pozitiv edhe i qëta të ere që u bërë kjo Ta një mbliden kjo që që quëtë që që këshili Europian Këshili Europian është, janë kreministrat Të gjithë vendeve të bashkimit Europian mbliden bashkë Do me dhe në Bakroni, Merkel, Ullen, vetëm kjo nivelli lartë i përfajsimit dhe merr këtë rekomandimin që ka ardhur nga Komisioni Europian, mm -hmm. që është qeveria e BE-s. Ka një trup tjetër por që janë duke qeverisur Bëjnë gjatht kohë. Mm -hmm. Dhe e shikojnë këtë. E shqyrtojnë. E shqyrtojnë dhe këta tani marrin një vendim. Dhe vendimi që marrin këta është finali, pra rekomandimi merret nga këta të parët, mm -hmm. jepet nga këta të parët, se nëse nuk japin rekomandimin këta të parët, ata dytë nuk kanë çfarë të diskutojnë. Normal. Më si e fare në tryezën e tyre, po tani janë në tryezën e tyre. Ata kanë thënë shikojni në Çiprin pozitivisht për të hapur negociatat. Uhum. Mm -hmm. Dhe këta të gjithë ka një draft funëm në bëjë qëfar do të diskutohet. Filimisht në datën 26, në nivellin e ministrave të jashtëm, vinë ministrave të jashtëm të dvendve të bëqëkimit e Europian, dhe pasaj në datën 28, vinë krye ministrat. Për ta finalizuar, fra, për gandë janë dëmë bledje, e mm -hmm. ministrave të jashtëm, pasaj dhe pasaj e krye ministrave dhe më lartaj që nuk ka, se si diskutohet në këshillin e Europian. Mm -hmm. Dhe kjo qëfar do të vendosin ata Do, tjetë se që do të jetë pastaj se çfarë ndodh me Shqipërinë. Në draftin që kanë të gjithë mediat kryesore ë u ka rënë në dorë, thonë se Këshilli Evropian është pro hapjes së negociavave me Shqipërinë. Ashtu si dhe Komisioni rekomandoi më herët. Ne në... më në fund do hipim të hipim te ky treni. Jemim pro tonë ata. Tani mediat shquajn gjithashtu një gjë që nuk ka një datë, thonë nuk ka një datë se kur e, kur nuk ka. Zakonisht nuk edhe nuk është aq e rëndësishme që të keni datë. Nesër, pasnesër apo paspasnesër. Ideja është që me hapjen e kësaj pasaj, pasaj gjithçka mm. është se të zgjodhë një vendim pozitiv dhe pastaj procesi fillon. Procesi fillon dhe procesi nuk mund të zgjatet pafundimisht sepse ka etapa të veta që duhet të kabe një ratë për gjëra do të ndodhin brenda një viti sepse pastaj është një bletë tjetër që mm. nuk mund ta lësh kështu varur pafundimisht atë gjë, por që ë uh, është pra dhe kemi një fitues. Mund të ishte jo dhe do të kishim një fitues tjetër pastaj. A tha njeriu jo apo ishin gjithë që Jo, jo, po ishin gjithë. Dini na... mm -hmm. si mm. E dinin ëh. Ëh. Që nga hapësira e lajm. Kënga është e bukur nga Armin van Buuren miqdashun dhe Conrad Sewell. Sex love and water shoot yeah. emerges. se vinin në klubin e mëngjesit që të gjithë miqdashur i përshëndesim. Mirëmëngjes. Ai orajm një ditë të këndshme. Mirëmëngjesi Erin, Gjeci Altinolta, Erin Lori. Çdo mëngjes ne ka ora 7:00 në 10 miqdashur në këtë kërkim, në këtë mision të vazhdueshëm në kërkim të zgjidhjeve për censurën, anagramën dhe, dhe gjëra të tjera. Në fakt anagrama ka disa, uh, më fal, censura e Alitit ka disa ditë. Edi që një ka një një disa ditë janë shuka për të mbetur, por anagrama është e freskët edhe për sot. Dite. Kios uh, Milesen, miq dashur, është anagram për sot, po ju japim edhe një moment kohë. Kios Milesen, nëse i rivendosni këto gjerma dhe formoni një fjalë, atë do të keni një dhuratë nga klubi i mëqesit, gjithmonë duke qenë të parët, nga Hidden Shoulders dhe Outspice. Në 0692070222. Kjo është censurë për ditën e sotme. Altini e ka për disa ditësh si Cheri thexon, por mbetet në fuqi sepse është një censur e pa zbërthyeshme. Gjarprim më i rrezikshëm në Amerikën Veriore. Jeton këtu, në këtë vend të Shteteve të Bashkuara. Në këtë vend si të Shteteve të Bashkuara, më i dashur. Në këtë vend si Të shtetheve të bashkuarë a shpjit e për ju. Hëmë i eri. Se kam i denfarë. Asë një i deske. Ja. Mm. Duhet që t'aj gjesh. Mm -hmm. <laughs> 069 27 22 2 069 27 22 2 është nëmëri telefonit nëse do një që t'luani atje edhe të fitoni. T'ilet e ndurata t'u lëte. Një kontrolli i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan dhe dy bileta për Neselex. Mm, Faleminderit. Ëh, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. ndërkohë, dua të bëj një pyetje të vogël nga politika. Tashamirse e dini që ngjirin nga mm. personazhet e opinionit publik këtu në Shqipëri të deputetë dhe ka qenë i ftuar në një emision në emisioni që shuhet Politika Online me gazetaren Marcella Carapancho që tingonë më shumë si kur është mm -hmm. transgjimtare një fisë i meksikan Carapancho, Carapancho. Ay, Toh, uh, me Marcella në pra që e i ka thënë nëse Rama nëse do Europën me oh. që bethjallë tani përhapin e negociat e vektu mm -hmm. duhet që të heqqia ta ministra që i thotë opozita të markë të Ti hip avjonit dhe të shkoin pasaj bashk ti vjen për qark. Kë duhet marr? Konçë no, duhet marr. Duhet marr dikë ose diçka? Uh -huh. Ti hipi avjonit dhe pasaj ti bjerë në Europën për qark. Si dëmë të një ideja të bjerë Europës që të shohi, që të marrë shemboj, që të fundzohi, një tjeder gjiro në Europë, në dishka që të ka munguar, ti duhet shikosh mërë bjarë, si e do mbëda ndoshta. Jo, ndoshta për tim të nëcuar, këto pra, kabinetet e kudion se të shfarë. Lobingu është të fjalla, por për e të abërju është shfarë apo këtë duhet marrë me vete këtë zodi Rama, si pas dëmë të shetë në këshillën. 069 20 70 222. 069 20 70 222. 22. Në lajmën dje ka qenë edhe uh, fitimi në Barcelon i një çmimi nga ana e Sheshit Cnerbei. Po po. Nuk e din se ankeni. Ai u besua këtyre tash që i bërtisnin dje. Po po. Ai u sintetuan tani. Jo, Ndjeni ka pasur nga ata njerëzit që kanë qenë kritik të Mos Sheshit besua, kanë bërë shikim. Nuko ka pëlqyer Sheshi, por me sa duket Sheshi është ka marrë chimin. Sheshi është vlerësuar. Udhëzon? Nëse shkoj aty ke ministrë, ke komisione, qithaores do marrë. Jo, sistemi diel, orike gjitha kandidatë janë partisë, partisë, partisë. Partia eve mund të kandidon edhe parsi partisë. Madje madje. E njëjta gjë do të ndodhe me teatrin pra, nëse këta durojnë. Do të marrin një çmim, do të marrit chimin ai. Po, Sheshi. Pastë ka marrë një çmim pra. Çmimi Europiani Hapësirës Publike 2017 koma shindra veprave publike të përzierura nga shumë këtu të të gjithë qytetë të Evropës, po ka përshtypjen që Europa ka më shumë se sa. Do të jenë qytetet e Afrikës. A qytete? Jo, jo, jo. Jo, jo, <laughs> për, jo të gjithë qytetet e Evropës, janë shumë. Le të themi disa Be qytetet e Evropës. Prandaj nga. <laughs> pra janë 25 finalistë dhe Shqipëria ka pasur 3 finalistë në 25. Mm. Mm. Sheshin Skënderbej, Lungomaren, ëhë. Mm -hmm. Edhe shëtitoren bregdetare të Himarës, gjithashtu. Ah. Oh. Në situatën e Tiranës ka fituar më së tjerave edhe mbi Florën, mm. edhe, edhe mbi edhe mbi Imarin uh, në këtë rast. Që ashtu. Po Shesh Skënderbeqa. Ka... Çiko Shesh Skënderbeqi është i lezeçëm, është i kançëm, edhe është një pamje vërtet e mirë. Shesh Skënderbeqi është dashur në mënyrë si e shohun konfidenciale. Një jo jo, do them do kishte dashur shpuer te për te në dy drejtime. Që akset mos mos ndërpritet, janë mos bëj kjo gurguleja e trafikut që shkaktohet. Nga jo. Po thishte ashtu dhe mua nuk duket në një gjë që s'bën dot. Buda ka përveprat jashtë zakonshme, shumë herë më... Ma t'ja unë ndoj që ende mund të bëhet, edhe si që sheshi paluaj tërfarat, mund të shpohet dhe në të. Pari unë sijam nga këta shpusit. Po e më është parkimi aty ishë mund. Po me edhe po në si parkimi mund të shpash. Pa, parkimi të vëzhtë dhe parkimi, parkimi, parkimi. e t'hapit një i këshu grëp. E më mund të pësh nën parkimi. Ka gjera shumë të thela sa është Do thëmë që mund të shpojtë Ajo, ajo dhe të kështë që në vetëmja një që Në vetëmja zhjitë Kështë të pasur e dhe këtë Që mos në të pritë dhe eshin aksët Përsa dhe të kështë që në Një, një kreve e vërë Po me që dhe të Si hapësirë shu është Ok, është e mirë Koncertet janë mirë Njërzit Knashen Knashen ka që shkojnë Knallin, Shët piç cigare, bëjmë cigare se shfai, shesh cigare. Çfarë është kjo ndeshja? Cigara është një, nuk e di, yeah. për shkak të këtij, për shkak të ketë një njeri që e ka mësuar cigaren te sheshi Skënderbej. <laughs> Qëse njeriu mëson cigaren te sheshi Skënderbej, atëherë do ta marr <laughs> si kritik të mirë qen, për shkak të tipa më aq dikush të azi cigaren te sheshi Skënderbej. Të lutem mendoje më thellë këtë që thash. Urdhëro. Mësojn cigaren dhe mëson vërtet. E mësojn aty? Pa, pa. Ka shumë qëtë. E ke për cigare, qatës. cigare apo cigare? <gibar> Se ka për, për cigare, cigare. Cigare, cigare. Haaa! Ah, ah, Haaa! Cigare, cigare. Cigare, so, cigare. O, mirë, po kjo që nga fiksi në Bruxelles. Jo, realisht. është një shesh ati, sështë është një shesh. Ati që i vetëm grupe me, me adolescent shu. Ulluran dhe i kte. Edhe... Ndjeje që për mësonin cigare. Okej, em... Kam një tijëra të vogla që dua ti diskutoj bashkë me ju tani. Nisim me parë. Edhe janë 2-3 tijëra të vogla, uh -huh. po ka vetëm një temë të vetme. Dije po dëgjojmë për shkakun se ë uh, në bashkinë e Lezhës. Po. Vendvarrimi i heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, duke nisur nga dita e djeshme, ëh uh -huh. do të qëndrojë mbyllur pasi do të ketë një riparim, një rikonstruksion uh, ë a thahet qoftëën reinforce. Do të jetë i thellë. Dhe ky monument ku është vendvarrimi i Skënderbeut. Po. Thuhet vendvarrimi se varri nuk është, mm -hmm. nuk është, mm -hmm. është aty. Ma aty po. Aty u varros kur kur vdiq. Ë uh, do të kthehet në një vend shumë më të vizituar, do jetë shumë më i mirë thon ata dhe do të tërhiqet më shumë turista. Me thënë drejtën Lezhë është bërë diçka atje me me këtë pjesën e pezonalës, ku të thon rrotulla sa ka qenë një skandal e bënën tikur, ka qenë tregu aty tani është shumë më mirë. Por sot Nëso Dembrava nuk vizitohet më. Dhe po mendoja që ky është viti i Skënderbeut. I shpallur i vitit i Skënderbeut. Edhe pikërisht në vitin e Skënderbeut do hapet në dhjetor, thënë ata. Nga fundi i dhjetorit, po. Të këtij viti. Po. Ëh. Ne cilindroj 6 muaj mbyllur asnjë vizit, asnjëri nuk mund ta shikoj vendvarrimin e heroit kombëtar. Nëse doni ta vizitoni në vitin e Skënderbeut, është i mbyllur. Hajdeni. Në vitin, hajdeni vitin post viti të Skënderbeut. Vitin e Skënderbeut plus një na, atë mund ta mund ta vizitoni. Aty do të bëhet. Jo, po thash apo qeta, nuk janë, sepse puna është e mirë, e kupton? Që duhet bërë rekonstruksion. Okej, dakord. Shumë mirë, shkëlqyshëm. Po pse tani? Po pse pikërisht para sezonit? Në vitin e Skënderbeut, në fillim të sezonit, që na çon tek ajo çështja e rrugëve, për shkakun e Tiranë Durrës, që bën pikërisht në fillim të sezonit. Kur ishin në Berat, para 2-3 ditësh, atë është rruga që çon në Kala. D gjithë do ta kemi përshkuar atë rrugë një herë apo një tjetër. Rruga me kallëdrëm. E vetmja që shkohet në këmbë aty. Ose me makinë po thua, po. Në këmbë sa. Është më bukur. Atë ngjitesh mangalemës lart aty derisa shkon tek Kalaja. Ajo rrug për momentin por ash gjatësia mund shija, dosha deri në fund lart. Ëh. Ishte kompletet, domethënë është një kantier ndërtimi. Jan është hequr gjithë kallëdrëm i vjetër dhe po shtrohet kallëdrëm i ri duke nisur që nga poshtë drejt kalas. Ka ecur vetëm 4-5 metra. Në fjëllim së përsa ka njësur, kjo kallë drëmiri do jetë nëjë madhë me të sa gurmen dhe në doshta më autoktone, më tradicional, po pikërisht në qërshor dhe më në së ka njësur tani, dhe gjitha rruga në ty është me inerte, janë ca makina që bëjnë zhërmë shumë të madhë, të të të të të të të të të të të të të, edhe puntor, vin, hekura, lat, shtull, e shumë, qërshor, Ai ontemi domethënë i shkëlqyr kështu me shërbimin, po në mëngjes mund, po mos sa kishe mendjen, mund mendoja që u shkatrua bota. Ju bëtaim ishte një kështu me, nuk e di, ajo kishte si gur, luft. si dukej ngjiste gur dhe kur kur ngjiten lart dridhej, dhe dridheshin gurët në një kosh metalik. Dhe ishin krijuaj një zhurmë, kështu që, që nuk e kuptoja se se ke dëgjuar ndonjëherë, të thosh çam mund të jetë kjo? Çam mund të jetë kjo? Po, do lutem mendoj se ç'ndotën tjetër do jetë Po dohet kish të. Keshirte keshirte po njerëzit. Ka vënë ku bie shi gjatë gjithë vitit, <gjit> për shembull. Edhe atje punon. Vendesi po themi Holanda ku diun tani. Kemi ftohtë. Nuk është se tash duhet, ça gjëra duhen duhen koordinuar, p.sh. të kesh një ri bie gozhzës, ti drej bie pad kohet këtu. Njëri mundojë të sjellë turist, tjetra e ka hap kantier aty, është e rrezikshme një herë, që të kalon se mund të hash ndonjë gjë. Ata janë gjithë me helmeta, por është edhe vetë. Mund të bësh kalavë vetë. Mu do bësh Rozaf atje në. Mund të mu rosin. Ata, po nejse kjo iku. Isha një shtunë në Imar. Ëh. Mm. Ata nuk e trequa. Jo, unë kam par. Po po shenjeta që. Sa e shikon në privat. E kish atë ai. Isha, ski jeta sint tavolin. Bosh. Isha nxjita plot. Dy gjëra më përshtyta aty. Kamerina sik ishte ide nëse gjellat ishin apo ishin, bëheshin ja apo s bëheshin. Ti pyet se kenin këtu ja ta pyes soth apo ajo. Ajë thoshta, mësoj çfarë kam më vonë. <laughs> ajo çfarë do të thotë që ska apo ska ajo? Ajo s'kishte ai dend më të vogël nën sa bëj atje, dhe e dyta ishte që vjen ky zotria, pikërisht në orën e drekës shtrin një kabllo atje, lidha të sharrën elektrike që ka, <laughs> <laughs> dhe fillon të ndërtojnë hmm. një platform druri për hyrjen, me sadrasa siçi bën, kështu që mos skelet në tokë. E kishte në formë L-ja, i atë me beton, dhe donte që brenda kësaj L-s të bëndë një katrore, si thua shta Ta ziron dhe ta sillën në një nivel me atë që kishte për betonin, formloje, ta bën dash si shesh. Mm -hmm. jo, idea, shumë mirë. Jo, ideja. Por në orën 2 të drekës, ditën shtunën, kur gjithë njerëzit janë aty duke ngërrm, ne krye që fillon me mata prete. Rr, zh, zh, zh, a, a, bëm, bëm, bëm, dhe fornagjërinë me kokë atje. Ai thoshte, jo, kështu nuk eks. Jo, më shikon dashu. U denshtetonsha, ishte pamundur, domethënë ishte pamundur që zgjojmë as muzikën, as as njeriu që kishte për balladin në tavolinë që do të flisim me të. As dhetin harroje. U u kthye në një vend, domethënë sikur kishe shkuar në një te marangozia atje, do rrihet ha drejt. Edhe, nuk është aq e vështirë për ta kuptuar. I thashun këtyra, chua i thash se tani është oral drejt. Jemi ta. shumë afër domethënë, okay. ajo jemi. Okej, okay, okej, okay, shumë të drejtë, ke shumë të drejtë shu e... u ashtu është. Ej, padinë se zëri i pantapave. Po, po, po, po, po, po, po, jo, jo, jo, ignoja, jo, le, ne jam jo, shumë. Ne mbyllë, ja të dorëjë të kam. Bë që gambush në restorant i, po drejt jo, çaj. Ikim, ikim thënë, e di sa tha. Ai denëser tha. Ai nesëm mëngjes sa, nga ora 8:00 bëhet kështu. Mba da mend thash në nesër mos mos jem këtu në orën 10 nesëm mëngjes, të sigurt se do vi prap këtu me këto. Ështu që e njëjta gjë edhe te gjiri i Lalzit javën e parë të qershorit. Ti mund të shkosh praktikisht kudo. Dhe ke e diku një matrapik, ke e diku një çekan, ke e diku një një sharr, një ose pislliçe ose gjëra që nuk kanë, domodin nuk mbaron, puna nuk ka mbaruar. E thotë çka kanë për gjithë njerëz të gjithë uh, Të pak të njëtë prillit, apë majtë. Isho asë i gjënë. Marsë i pa. Që në marsë? Kanë dëgjituar, që ka. Njerëzit meditojnë për një këtu gjatë dhe me ndojnë përstej se qëfar do bojnë. Dhe gjënë pak të tingullë misterios që kemi këtu në krybine më qësit jeri. Edhe më thuaj nëse gjendo të qëfar është. Ban i veshë. A është? Ky dia është për ju zonën e Zadrin. Çfarë është dëgjuam tani në klubin e mëngjesit është një tingull misterioz. Kush e gjen, fiton. Ka vërtetuar të një super thurat. Edhe nëse tregohet burri keq, do i javi më ne dubilada përpara një filmi horror. Uh. <laughs> <laughs> jo ja, kjo uh, Hereditary është në Cineplex në orën 16:30, edhe mund të shihet 19:30. Okej. Po aji, një orës 22, kemi biljeta për në orës 22, kë filmi është një horrorit me shumë, nuk e ti. Uh, po varët, kushe ka zemër në ford, kushe duran horrorit. Si, një me ta ford, sigur. Preferen, a, të... Ja, ja, unë... Uh... Po... po, edhe po... unë në <laughs> shkeltin. Po që jeri... Qa e duke bërë? <laughs> nuk e mora dheshë. Qa ishte... Po rësru e pak shapka. <laughs> po, bet, ka, po titan, që i batroni, që shorë, ka villuar së zonë. Qa më bërë e që të prillit. U, Kënë i filuar? Kënë i filuar, ba. E janë esër në rëndetë. Qa është kjo? Mister. Në këtëm i mësë pak kryvenim gjësit, është 8.21 minuta në kdo moment të miqnashur i përshëndesim që të gjithë e jurëmi ditë fantastike. Këmë për të gjuar nga Beth Hart bashme Joe Bermasi, kjo është Give It Everything You've Got. Kjo është Give It Everything You've Got. 25 minuta jenë me klubin e më gjithësir yes! Në radio në këmëtar e Kleb FM Edhe në ekranin e Kleb Plus Më më gjithës blendi, e lëtini e të lori Hello Këmi dhe e lëtini në linj Mish të në shurëcilin e pyësim i trafikun Dhe e lëtini në përqishir You know that I'm a jam Në e kari Orë e sotëri Sotëri Po si emëron zotëri mirë. Po, ne jemi, jemi mirë. Faleminderit zotëri. Faleminderit. I pak frymzhus. Jam pak frymzhuse. Vetëm pak. Ah, çfarë futë kod. Ej, natyrisht si është trafiku? Po, bënë vitas edhe ka aktualizuar në situatën e trafikut. Në fakt nga ana drejt, siç ne thotëm, nuk kishte shumë probleme. Pra dita djeshme deri mëkurën sot rikthehet trafiku i rënduar në dy segmente kryesorë në segmentin e Rrugës Durrësit dhe në rrugën e Elbasanit, respektivisht fundoshtratës Në trafik drejtësisë Hiponis reduktohet pra pak drejt zonës Laprakës, duke përfunduar me normalitet drejt qendrës Tiranës. Rruga Elbasanit, nga Fakulteti Ekonomik ka trafik të rënduar deri tek Liceu Artistik dhe nga Liceu drejt Unazës është problematike rihtim i situatës në shumë trafik. Unaza nuk ka ndryshuar regullon pa trafikut në segmentin Unaza Sipërme rruga Bardhyl, po ashtu dyshka e bulevardit Zhandark dhe rruga Ferizajku përmendin kanë përvojën e ale trafikut. Rruga Dibës po ashtu i bashkon lvizjen drejtë kundës pa trafik, ndërkohë që Unaza poshtme duhet lvizur nga bulevardi Gjëshfista nga gjyqëdaretit era Kapak vështirë, duke vazhduar gjithmonë Unaza Muhamet Gjollësha drejt kryzimit sintitorit ka fluks trafiku jo të rënduar, por që ka lëvizje të mjaft në këtë zonë. Zona e Tiranës së Re për momentin është e qarkullueshme. Unë jam i parkuar dhe kështë shuritë të mbënë që gëllushme rrugat të shmërë të katë shkurtit pa probleme rrugat sami Frashi rrugat pëtë Frashi që gëllun drejt bulevarit me trafik normal në dy kratë të sajtë por të rrugat Sulevan Delvina nuk ka probleme Komuna Parisit mund të ushoj drejt Urz Vasil që ando me karim pëllot pa trafik Shumë valim ndiri dhe Endi! Endi me rolim si i qëta shuritilin e informon mbi situatën e trafikut nëse ju duhet shurbimi taksis 23 ose Për Eldin Oke, okay, mirë um, Orta Do të që kemë nëse kemi fituas në lidur me kë Apo të shfarë do të marri me vete Si pas dashej, pra, basha uh, Ramën Në në në që të mm -hmm. E t'i pjerë pasaj për qarkë me të Europës Do të një. marrë lullë bashën Lullë bashën, pra është mondi te dy një mbaron numrin fiton dy bileta për nësin e plot. Lul bashën duhet ta marr me pra Dashije këtë po thot që të marri Lul bashën me vete. Ëh. Ti kit dyta çoj nëpër Europë, do të thotë do bëjnë të dy një një xhiro. Një xhiro nëpër qytete kanë përshtypën në vepë. Kjo nuk ndodh. Qëse mos ndodh. Qëse mos ndodh, i diet. Po, sepse ti s'mendon që ata mund të jenë shokë të mirë Antin. Mirë, ka pasur një midis së dyve, ka pasur një shtrëngim duar sa që ishte ajo. Çonar. Si që është këshurë Në bani mëndë ato Tam Unë kam arrua Sa dhe kujtove E njëse Që që bëm një pyet e mishdashur nga aktualiteti Le të bëjmë një tjetër Le të bëjmë një tjetër Sheshi Skëndërbej Unë shpalë vendi i parë Si apësira më mirë publike në kontinent për 2017 Pyetja për ju është, zonja zotrin Që fara për kush është palë? Vendi i dytë oh. Në këtë garë 069 27 22 2 069 27 22 2 Pyetja është e qartë Kush është jo, jo. kumë si nëmër një okay. Përveç e Sepse... saj për jo, për cilë, jo, Cilët që është tjerë Po me ndojë, a kanë qënë vjesë e garës Po, t'i kërish prajeri, se të që nëse fransi për sheshi nëmër 2, Mi t'javim da mund të bëjmë një piti e kështë më ngjimë, është t'i vendit, a bëjmë huaj? Sheshi. Nëmërit 2, ka më shumin që, shiko, unë nuk duaj që t'a them të shi, por eksiston mundësja i që Shqiprija t'ket fituar që bëndin një, dë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jo natit çike këto. Ato janë shitet e tjera. Ështe sa konkursi lagje. Njerës, <laughs> një njerëzë. Shumë i saktë. Konkurrsi ishte vërtet. Se mund të bënden një certifikatë që kemi fituar si emisioni më i mirë i Evropës. Ora se ka skeptikti ndaj konkursit 2018. Çfarë konkursi përfshin të gjithë nën garë, se kjo është interesante. Po pra, më, më kërkoj mundinë e dytë. Jo të tërë do si dom, madje të tërë konkurrentë që ishin pretendent apo jo? Që janë konkurrent. Për prestigjin. Për prestigjon sigurisht. Kjo që le ta marrin përgjigjen nga ju. Më çfarë son ora është 8:30. Do të zili i çarq këtu në klub. Kush? Altini. Ja më semmë si çfarë. Tani kur ka një gardë do të vistes për të gjeron, ëh. Është skeptikësh, skeptik. Po lartë ta shijoj. Dgjoni pak të dingull miqdashëve na thoni se çfarë mund të jetë kjo. Për fitarën. Çfarë është ajo? Sa tëona ulta. A vjen një çesme? Jo. <gjohen> Uji ç bie nga lart. Jo, jo, jo, jo. Është shiriti i cassette-s kur ngatrohet. Nuk është e... shiriti e... E... E... Në në po i cassette-s kur ngatrohet, mbien keq. Puit kopshtim e zor. Kam kopës. Me ujin para kanserit. Jo, në pra jo yeah. zonja Zotrin, nuk ka të bëjë me ujin, kujdes. Çfarë po dëgjojmë në këtë tingull misterioz që janë dëmin fitoni? Një super durat në klubin e mësesit. Ta heqim sen apo prish kokën? E heqim shokë, e heq. Të prish kokën aty. Vëri në kokë tjetër, merr një kokë rezervë. Them mos aq në gjënish këtu, janë argumë kokës këtu aty. Në kokë. Jan gome.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 We dove oh Your spirit up above oh ooh. I was choking in the ground till the rain up in the cloud falling like ashes to the ground hoping my feelings they would drown but they never did ever live ever implowned and limited, till it did live it did broke up and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 Mirë mëgjes, mirë mëgjes Blendi, mirë mëgjes Altini, Holte Lori, mirë mëgjes të gjithë, mëgjesit, jenë me klubën e mëgjesit, në radion në Komtare e Kleb FM, edhe yes. në ekranin e Kleb Plus, sot është e jinte, data 21 qërshor, ju rëmjë ditë sa më të bukurë dhe të mbarë, ku të është ndodhe. Dërgojmë një histori të vogël. Ju e dini që mua më pëlqen kur shoh njerëz që i kalojnë vitet dhe vazhdojnë të jenë në formë. Uh, Supse një zonjë Blendi, gjatë fundjavës ka pasur ditëlindjen. Ajo jeton në Florida, jeton në një uh, po e quaj azil, por është më tepër se kaj, sepse është një vend ku të moshuarit shkojnë, jetojnë aty dhe kanë aktivitete gjatë çdo ditës, edhe vendi është shumë i bukur dhe ndërkohë rinë në shoqërinë e njëri-tjetrit. Megjithatë, ajo ka festuar 105 vjetorin e saj të lindjes. Duhet Helen Garnier Dhe ju e dini që kur dikur që jeton kaj gjatë Të gjithë janë kure shtarë dhe duan do ditë Sekretin e i gjatsis verdad, Dhe përgjigja e saj ka qënë shumë interesante Kër një gazetarë e një media lokale Unë kur nuk mendoja që do tjetoja kaj gjatë Asnjë në familjen tim nuk që ka hiç duar ka gjat, mm. nuk e di sekretin, por gjatë jetës time kam uh, pirë cigare, kam, kam pirë shumë birr, shumë birr, lele, shumë birr. Dhe kam, do të thënë, do të çdo natë kam dal për të kërcyer dhe kam qëndruar deri në në orët e para të mëngjesit edhe pse duhet të zojësha herët për të shkuar në punë. Domethënë që kam bërë gjithë gabimet e mëshme. Kam bërë chef, gjajëdis. Ja kam lut. Dhe sot unë nuk e di se pse kam jutuar yes. ka gjat. Megjithatë ka pasur edhe një gjë interesante, sepse edhe bashkëshorti i saj uh, kishte këtë dashurinë për ta kërcyer dhe të dy uh, i liste kjo gjë, por një gjë tjetër që kjo donte dhe ai nuk e lajë ta bënte. Ai vdon në njëri em si kjo do të bëj shpejt. Po, pa. në fakt vdishmë shpejt ajo. Helen, kada shur që të luaj edhe në këto lojrat e fatit. Kada ashtu gjithmonë që të shkonte në Las Vegas, por ai nuk e lejonte dhe nuk e merrte asnjëherë me veten udhëtimet e tij që bonte në Las Vegas. Kur di që ai thashë që buri fest dhe tha tani un mund të shkoj deri te Las Vegas, sepse më pëlqen veçanërisht të luaj në makinat e fatit. Ah, sa mirë. Domethënë ambixosin e ka patur. Bixosin po. Edhe njëri të sa vjeç vajte këtu. 105. 105 dhe jeton në qytetin e Florida. Në Florida në shtetin e Floridës as në shtet bashkuar të Amerikës kam në pesë vjet të fundit. Po, po, i kam bërë të gjitha në jetë. Nuk e di pse po jetoj aq koka, cigare, si qen, alkool, si qen, kam gërcyer si qen, ëh uh, dhe gjithçka e kam bërë në mënyrë këtu, jam bonuar. E kam ciluar jetën nga vonë sicam dashur. E vetme gjë që s'kam provuar, ka thënë ajo, është kokaina e përzier me heroin dhe eksasina në të njëjtën kohë. To i kam bërgjithmonë vetëm veç e veç Ose dyshe dyshe Pas një herë tre drogëra bashk Kam kohë thua do të aprovojt e skrë Do është ta kur të festojnë 106 vjetë orë Do të festojnë e të farë Që shikadhe nga këta do më dhe në që ta edhin Komplet përgjitha të të të ndërtonë, ndërtonë a Disney-sen Në vite Do po të bëni kështë, do të bëni kështë Pini këtë qaj, meni këtë uri me limon, detox, detox Dë të del një Sa vje që jeti minon? <gjë> Unë kam 10 vje që kam mëshë në 96, të daja, po. E, uh, <gjë> ojta, kemi fituas? Po, tuneli krabës në Amsterdam. Tuneli, tuneli krabës, krabës, krabës, krabës në Amsterdam, ishtë dachur është... Qmimi dytë, dyt, dyt, po. Klajt dhe fituas, 0,97 i barë numre, fituat në dhe bilet të për nësën e breks. Në Public Space është... Public Space është kjo konkursi, pra ku Sheshës në të brej, ka fituar qmimin e parë. Nuk ka do mos është mërish një qmim të -hmm. dytë, po ka Dhe kjo është përmendja e parë, pasaj përmendja e mm -hmm. dikushtitër për e dikushtitër, për përmendja e parë, pas fitu e si që është e që së këndërbej, është Cyber Passage në Amsterdam. Mm -hmm. Cyber Passage. Cyber Passage. <laughs> që është një, një tunel inëndeshëm, mm -hmm. që është më shumë se një 100 metra i gjatë, dhe që është i dekoruar me plaka maelike, mm -hmm. të cila të regojnë fragmente nga historia e flotave, holandeze në dent. Ëh, interesant. Dhe është wow, bër i bërë i tillë sepse kalojnë shinat e trenit dhe lidh si thuaç dy lagje, një vendbanim dhe një qendër tjetër, mm -hmm. për kalimtarë dhe biçikleta në mënyrë që ata të kalojnë nën trenat, ne mos kem këto problemin e shinave, po themi. Pan. Do ta shikosh, është i bukur. Dua tash. Dua. M'pëlqeu. Ky është ky është e... E shkona të blunat e ah, lidhë lidh, atë vend me dhe si duhet janë shkinat e trenit bita, është në bitë të Ishtë kur të shimë Ashtë në qinë metra Në qinë metra Por që e ka shumë interesant shum Pra është të të të që është ana e ndarë për bicikletat Që është në asfalt dhe ana për këmsorët Pasa që është është me plakat majelike Dhe po të shikosh me kujdes ato plakat majelike Formojnë si mozaik të Shumë bukur. Këto skenat në det të anijeve me vela që Shumë bukur. Luftonin me njëri-tjetrin. Një vepër arti e vërtetë. Ky ishte vendi i ditë, ja, ja si kriuan një perspektivitetër se si çfarë uh -huh. formë ka pak a shumë. Është pjesa për këmsoret, pjesa për biçikletat. Okay. 100 metra thellësi tunel, 9 toksor për të kaluar Shume, nga një lagjër. Këta që çmimi i ditë. Edhe na të bëjmë një tunel aty siç e menduam në mëngjes. A, ah, më përsheshtë të në gajtë pa, më në tjetë po, në tjetë, fitojnë një qmimin tjetër pasaj. Fitojnë qmimin tjetër ka. Ose një qmimin të dytë pak tënë. Tënë i përveç shmimi të kanë do një, do më sonë, okej, okay, mere të shmimi, po, po ka, ka diçka pas. Ka një vlerë monetarë, po s'të të të tërtë. Por nuk dijetë, me jo, pës ka, nuk edhi. Apo ja, është të gjithë diska simbolika Ti mendojnë që të javin edhe të javin dhe legda? Jo, nuk e ti, po përës Po përës Po është i loj stimuli, ja Që të ndërtoj diska tjetë Pa ti loj stimuli që se ke përë një që, që ka kushtuar 30 milion euro Si që sheshë të këndërbej Si <laughs> të stimulion do taj? Si të stimulion do të daj? Si të të tjapaj? Po përës e ka Merë përë një kafe do të të Merë përë një <laughs> jo se kam për të trektur Shmimi parë një milek Shmimi um, dutë pesin dhe shmimi dutë pesin Në bejë dhe një shisha oj Në bejë dhe një shisha oj Boj kemi, së kemi rëmë Mirë loj mm, mm. Thash unë ty që mund të flasësh <shy> Ej, qëna shen... thon thonë për këtë, Olta? Qëna thonë për këtë tingullin misterios? A të tingullin më kanë thënë një letër qëkolate Po? Êshtë e, e pasak Kanë ja. thënë një quka pik Ja, ja, ja Më kanë th Luz Shëndet Kjeli vërtet 0, 6, 9, 20, 7, 2, 2, 2 Qfar për t'i gjemë tu? Nuk është ledra i një qumësha kizja bo qokolade Do t'i në di mëj pak është një gjë që jeton A, që jeton është një gjë që jeton 0, 69, 20 70 222. Po. Na tregoni pak për Ecosoft në mënyrë lot. Për Ecosoft do t'ju them uh, Olta, të kuptova. E prish. Ma sof në dorë. Pse më flet në dorë? E un tek Teoren kam kam qenë me thën drejtën. Ëh, mm -hmm. uh, ëh dhe kam kam vlerë disa gjëra atje. Po kam pasur të bëjnë me ndriçimin mm -hmm. për Teoren për veç kësaj. Ka dhe këto sistemet mrekullueshme të pastrimit të ujit, midis dashurcilat janë me reverse osmosis. Ëh. Mm -hmm. Një proces i cili e pastron ujin nga gjithçka e papastër apo të rrezikshme për njeriu, duke e kthyer atë në një në ujë tërsisht të pishëm dhe dhe totalisht të pastër që është gjë e parë. Edhe i mineralizuar është Sepse është një element shumë i rëndësishëm ky që uji tjetë i shëndetshëm. Ëh mm -hmm. keni pasën mundësinë për ta bërë këtë blerje, blerjen e një filtri EcoSoft. Me ndoshta një zgjidhje shumë e mirë në fakt. Po, me reverse osmosis mund të blihet për në shtëpi, mund të blihet për një qendër biznesi, për një zyrë. Ëh uh, unë po ju thosh atje dhe këto nuk janë gënjeshtra, s'kam nevojë të them, por un kam punuar një mm -hmm. në një zyrë ku për 9 vjet ne pinim ujin uh, me reverse osmosis. Nuk din e dinë se ishte EcoSoft, mund të ketë qenë me që kanë uh, Eko Soft ka rres 50% të tregut global në në këtë lloj loje, por edhe në mosqoft po them që ishte <coughs> <teknologi, edhe> është e njëta teknologji. Dhe është super gjë për për të pasur ujë të freskët, pastër në çdo kohë. <coughs> Dhe është edhe akulli i ftohtë, që është që kjo. Është diçka interesante, duke qenë se so unë ka le të çdo ditë so në sheshin Skënderbej, është në fan zone, është një pik që ti mund të shkosh të informohesh të pyshësht për gjitha gjërat, apo paj qarë si që mund keshë, mm. mund, mund të informohesh të si funksionaj. Dhe uh, është një mënyrë shumë e mjerë, kur ti ishen nga afrë, kur ti e prekë, dhe bindesh realisht se sa mm. e vleshme është për të pasur në shtë të pyshë. E të pyshë ujësit dikurë. Mund në fakt, Direct. me Ecosofte mund të apisht direkt, mund të vërsh gojën, gojën të qesme Ma mund të sigur Pje <laughs> <kore hi> <laughs> <kur hi> <laughs> <ade, laughs> e thje, atë e kuritë e thje, atë e thje, atë e thje, atë e thje Shumë kok So a erë kemi thjith, po kur thjithim Tupi mos <laughs> në vitën e në shikuj në gojë, shumë uh, Piva, piva, piva, piva Por jo, mund të apërsh të sepse ka në sisteme qëndrore Këti mund të amontosh atë në mënyrë të tilë që E gjithë, i gjithë mu i baza që është në apartament ësht Dhe kutoj që e hapë qezmën, është gjithësë si u i filtruar nga e Kosovë. Sin banjën, sin gushinës. Pra i qëve si sistem që në drogë, mund të keshë një shtia për një apartament, i qka mund të për nështu. Nga kam bejdu në një gjithë tjetër? A, dhe i vipë, për ta kështu. Jo, këtë tre minuta. Po, kemë. Sa minuta kemim, po? Edhe tre minuta? Rejqia, thotë që nuk kemidan, akon ma në gramën ota oh, vërtet. Oh, o, anagramë se ka donte se ti e je. Hajde. Po, pra, seleksionim, më ka thënë Toni i pari 523 mbron numrin fiton dhuratën nga Hedën Shotërs Cell. Bravo. Seleksionim, zonja mm. Zotrin, selek. Seleksionim. E bukur, mund Mundar, oh, no. <laughs> po ta ruaj? Mund ta O, vërtetë? Seleksionim. Seleksionachis. Uh, seleksionim. <laughs> Merë ta ruajisë. Vakajis. Tek te agjida. Vakajisionis. Mm. Fëmijë. <coughs> vakacionet është vakacionet pun po me. Po në Greqishtë, shikoj. Do bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti, kjo është e vogël. Dhe është shpejt, por një shans për ju që fitoni dy biletë në Cineplex për par filmën Terminal, zonjë, Zotrin Terminal. Po sikon edhe filmin tjetër, filmin tjetër <laughs> Hereditary, është horror. Ne mos na vat atë se. Jemi mirë. Ja, në që ose do ja, që film, pas... Jo, nëse ti don, prova, çun nuk tallem. Por them që absolutisht jo. Ja. Jo, shikoj vetëm një moment. Ti mbylli sytë, ti vetëm dëgjon zhurmën. Kjo është hereditary. Filmin që ontem mos shkoni ta shikoni në Cineplex. Un don't think I'm going to take care of you. But when you die. Vazhëjo thotë mamit, ti do kujdesesh për mua kur të vdesësh. We'll be all together there. A di gjenia. At the end. ësimja. Dëm di ç'o tingu, ta? I don't like this. What's happening? <laughs> don't you ever raise your voice to me? I am your mother. Stupid. A mund ta. Ha? Do di. Ami vërtet, do shusë çikosh. Çikosh çikosh. Kur më thon mos atë bëj un. Sa herë më thon mos, po, atë bëj. Atë bën. Kjo është oh, Hereditary zonë zonë. Të sugjeroj orën 16:30. Çka problem? Në Cineplex këtë premtën ne ju çem falas. Un po i thosha njerëzit nuk. Pff, a, por kemi një film tjetër. Sa do na e thuash, si jo. e, të na thuash ti Blendi? Do me të sigurohem vetëm për një gjë që se the këtë terminal me të drejtën nga nga emri Mund ishte horror megjithatë kjo ai shikoj. Kjo është në fillim fare është me këtë si ka emrin kjo Margoja. Ah, bro, Mars Wednesday Jazz, Margo është me Margo Robin, është një film që të kënaqet syrit ta shohsh. Kjo sigurt domethënë kjo ngelet një vloj. Pra është a very poor choice of words. Është një film. Trap, ka dhënë një pjesë kur kërcen tub prap. Domethënë the question thriller ka edhe kë Black briefcase. Dhe a dojëre e vë, a? In fakt, isë çoftë. Por un mendoj që kish më shumë. Shumë më pak i frikshëm sesa no. Hereditary, a filluash <laughs> ti? Praktando fillon një tashun Cineplex Cinema më e mirë në Shqipëri? No, really. Të situacion. <skrën> Terminal me Margot Robbie. Gjë <skrën> <që> shumë fare. Kë <skrën> kanë dele të pazgjedhshme do. Një film me vjedhje. I'm here for information. Might be a filthy... Nështë këmë ai qipur që në alpinët. How? Pretty much. Yeah. Dhe Ve... veç kësa e pasaj filmit <laughs> <teatras>, jetër <the> është Hereditary, një filmi i zhanërit horror gjithashtu. I bukur, por për ata që e preferonit të zhanërit. Super duper. Mimë pra këta e në filmat e së në preksit e ikim tani, këtë e mba spak në krymën e më qësit tani këndojnë X Ambassadors me The Renegades. Jeri <gjellë> beloved nga Kiara Ana, kruvin e mëmësit. Shumë bukur kjo 9:07 minuta në këtë moment. Mirëmëngjesi Jeri. M -M a keni onda the Lori? Çdo mëngjes me ju në klubin e mëmësit. Bashëm me ju të dashur dëgjuesë dhe shikues edhe në radian kombëtar e Klube Femen, gjithashtu në ekranin e Klan Plus për të nisur ditën bashk. Ktu në klubin durata, e mëmësit bashme duratha e gjëra ndryshme që kemi për të dhënë Alton Gjonarguton, na bën kafe me akull. Unë dua që këtë or kafe me akull të ndodhi. Po po nga nës kafe azera kështu që rekomandojolta që para orës 9:30 të kemi bërë një përpjekje kështu. Ku duon tani? Do hajuai kolosale sepse e till udashka për ta arritur dhe, ato. Ëndrat janë shumë të mira. Bën vakje edhe dalin. Sa dhe janë ndodhur janë të mbajnë shumë mirë. Po shkoja që shkruhet se në emisionin Provokacjia. Pam Muçi Muçnanos Much në ABC News ka qenë i ftuar. Kush? Një kolegë i tij i cili ka emrin Yllir Rakipi. Ëhë. Mm -hmm. Duhet ta njihni ju të pa ekspozuarit është programin që bën Yllir Rakipi mm -hmm. dhe ndër të tjera atje ka marrë dhe e ka pyetur Muçi edhe për emisione të tjera të këtij lloji të ngjashëm etj. Ku Yllir Rakipi ka kritikuar në mënyrë të hapur të hapur edhe të veçantë këtë emision. Cilin? Cilin? 0619-2017-222 0619-2017-222 për cilin ka pasur më shumë kritika E mi që ka fjara mm. Në media gjithashtu në portalet pash ka që në fëto dit edhe një apo disa fotot të Ilda Bejlerit zonjushës nga Fërish. Digitalbi mm. që e kemë rësush ka zitarja e prezentimeve sportive tila por ka pasur të bëjmë e veshjen Mande në njërin nga portalet pash që në, në titullin duhet të tema, ishte tema apo diçka tjetër ishte shprehje mosaqe par Muçi. <laughs> <laughs> po. Ë nuk është zhveshur eksaktësisht, por ka padur një veshje thon në portalet disi të egzagerou, 13 foto të tema. Oh, oh seriozisht. Që ta shikosh mirë do të, të mos do të më të rezivëse. Mos sa ashtu, mos të hutosh për as një moment se ta kesh qartë se për çfarë bëhet fjalë, po. E kanë kritikuar, domethënë. Shumë edhe këtë po shikojmë pra. Ja, shikoj, shikoj titullin se do të them pasajti shpjegun këto. Shpresojmë të mos ta ketë parë Muçnan ato titullin e lë. Po, po, bëu. Unë shoh një foto tjetër, foto. Po janë 13 lorë, nuk e di nëse kemi kopër të gjitha, po. <laughs> ja, jo në ja, ka... më keq. Lorinë më mjafton për ta perceptuar të gjithën. Nëse, okay. Po mima, gjërë, që qar, uh... Čak, adhë, më mom. Ato jo, joshfaqen televizor janë. Çfarë çka ka domethënë? Ska as të keqe kështu un nuk okay, e di. Nuk e di. Un jamë konkurrenc këto vajza të sportit me njërin tjetrin normal. Ëhë. Do të mbahen në konkurse. Tashin. Po janë në televizor, po dalin. Që të themi se imazhi i tyre nuk është i rëndësishëm për karrierën e tyre, do ja, ishim hipokritë, më tose ndrysh. Sot shihet që ai është aja. Kërkon një lloj, nuk e di, nga vajza duhet të jenë shumë kujdesshme në këtë zanat, sepse ose do e bazosh gjiththin tek bukuria, ëhë, që është pasai. Është është aktualisht. Këthejt në lukës me në konë Ose do të gjesh i mënyrë për të qënë Në interesin e publikut edhe për te i pamiz Dë më dhenë që të mund të vazhdojsh në Më gjatë Më gjatë Plus Kjo është Idea, pa nuk e t'i pse nga smaj Këtë vajzë e shumë e nga smaj Ajo është denizor edhe Ska në si që E vetë nga smaj E të mirë, okej, tërgjë Edhe ashtu mëodes, ne, pse s'merrim me një tjetër, merrem me anëtar. Nice, kok, fal. Duhet të di dilnë në plazh, shiko okay, ke vajza edhe më ashtu. Edhe më të më të ashtu. Që është një fenomen që ndodh tani, po. Është ky. Është ky fenomeni i verës tash. Çka vajza e që bредhin nëpër qytet, domethënë, dalin edhe bëjnë edhe kështu, kanë edhe. C'është va, po është va. Më shumë shum, se ashtu. Persa qjerë që janë po. zbuluar, ndonjëherë domethënë është është provokacja. Ësht Jo, Sinqerisht, për që në të sinqerë. Ca, veshje janë, osesh veshje janë të tila që të reqen vë mundi. Do zdo ti do të reqen vë mundi. Do zdo ti. Do <laughs> <Të> sa. <laughs> Abo jo, Ilta. Sigurisht. Unë ndrej rukë gjithëman. <laughs> po kur i unërën, tini... unë, unë i dhejme gjatë, po... Pa... Ullë kokën, ullë kokën. Ullë kokën, ullë kokën. Ullë kokën, ullë kokën. Ullë kokën, ullë kokën. Ullë kokën, ullë kokën. Ullë shme Ti thekëshu një pamje të trotuarit dhe edhe kur thonë, ah, do ikim shik këtu të <gjë> surri. Poziciono ndryshe. Po. Beni nga këto xajet. Dëmra. Kthehemi mas pas klojën e mjesit është 9 e 12 minuta në këtë moment. Si <gjë> ne po. Thuaj pas asaj që semim popull që ankohemi. Gjithë kohën. Për çdo gjë. Ankohemi domethënë, nuk e di, diku <gjë> që Skishte nuk visheshi, nuk dilni, nuk bënni në bajzat s'ishin të përfshira në sociale, kafe vetëm me burra, kamerrë burra, burra, burra, burra. That invoice that any come over, yeah. No no no. So many versus today. Them bus. She feels some love. Showing that she doesn't know what Should tell her stranger who for you I why won't you tell her who for you Should tell her stranger durera che do meşte printre no sci si durera che ne bate pe amândoi ascolta te che do meşte lânga no sci si plechera che ne baste pe amândoi Tadjës shpes! Hello! <laughs> mërmgjes e për ti, mërmgjes e solte, Loria, mërmgjes e gjitha. Orta! Orta! Orta! Qikohati mm. se mose gjendek mesajje që të vinë se kë ka kritikuar Rydhi Rakibi praf. Mm. Një, dy, tre, tre, kadrë. Opinionin është se sa kus fiton? është Erdi. Fiton të bileta për në Sinoplex. Edhe dyftesa për në opinin. <laughs> për të publiku. Ok. Për, për shfarqen live, sot e in të. Kjo është përgjigje e sakt, pra Ka edhe kritika Me nës kolegës që kam përshqyve në unë Do duhet të ishin të gjitha në pjesë një Debatit të shëndecëm Apo jo? Ja. Naturisht Që shumë mund të të kritikoj ty për shumë E dhe censurën Të them që censurë ajo të shkandalose <laughs> Do të them drejtën sy Se me dhe thëm drejtën në... Edhe haptës, ani që mos të rrimë që t'i bjeme, në ake shpif Bashdojmë me censurën, mishdashën Gjarë për i mëj rezikshëm një Amerikës Verjore Jeton këtu, në këtë vend p*** të shtetive të bashkuore 06-27-222 06-27-222 Në Nevada Në Nevada Në këtë vënd e egzotik Në në zesht Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Jo, është vend uh, Qeshije. Qeshije. <laughs> ka duhet me distancën? Jo. Fash. Me distancë. Jo, si mm -hmm. Mund të jam në largët. Ë? A kollajor shkëmbor, qenëtor. A kollajor nuk është. Nuk ka se si të jetë. U jo. Ne them që duhet të jetë vendi nzet. Ëh. Vendin do të mund të mos filloj me të. Jo. Mos e shkruaj turistik. Kjo vend turistike është edhe vend bashkuar. Dua gjithë nuk e di se pse jemi dhjim, në logjikën e drejtë kurse turist. Nuk e di <dhjim> pse. Unë them me çfarë shpifa as e heqin. Jo, mua më pëlqen më thën drejtë, po me shpif kurse gjei dot. Është është ajo. Është ajo marrdhënia urrejtje e dashuri që thonin. Ëh. E dëgjoj, më dëgjoj. Gjarpri më i rrezikshëm i Amerikës Veriore jeton këtu, në këtë vend të Shteteve të Bashkuara. 069 20 70 222 069 20 70 222, 222. numri i telefonit për ju zonja dhe zotrin. Un un un un un un un un Po shkoi një video që ishte për hapur, ishte bërë virale. Mhm. Nëse kemi mundësi të ta dëgjojmë për një moment, por është një muzikant në një rrugë në Itali. Mm. Edhe është i në palerin nga Palestine tjela është Duke vizituar E këparnë të? E nuk i reziston në do të Dëshirës për të kërcure me muzikën që bëna i zotri ato Hej që shabë kate, si që është është të? Në Zidane chic Brescia, atë ai duhet të jetë oh, balerin. Po pra është balerin, okay. Kjo balerin palestinese është balerin. Jo, <laughs> <bërnda. laughs> nuk dojnë që e dijeva, prandaj. Po ishte shumë interesante. Ëm për çfarë? Se bërtë kërcim modern. A meje nuk doj të thësh në gjendje të bësh ashtu gjërash. Ajo kërcisë vërtet shumë bukur. Lezetshëm. Mund ta gjeni në faqen e tonë dhe bëjmë share tani në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi mëjesit. Fembe Aspak është 9.20 minuta, mishdashur. Ju, jeni me Radion Komtare, Klab FM dhe Klan Plus. falling love with your mind I don't want it permanence under where your body perfectly designed so fine and judging from your old look and life and you this would be more done just one night but no I'm ready for the next level and you're telling me you need more time no crime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 be so don't make me wait. got to find i'm ready now to make your mind Dejus do kafe. Kush um, do kafe se um, um. do ja bëj unë. Hajde do bëj kafe me akull për të gjithë në emision. <laughs> wow! E kam menduar ora është 9:27, nuk kam më kohë ka për pritur. Kan 3 minuta. Kush do? Un, dua, kush do... Un, dua, kafe do shkoj në të marakull, do marr <laughs> çana duhet tjetër akull, uji, uji. Uj, Kafenë kemi. Kafenë kemi, e kemi Nescafe Azera apo? Po? Okej, okay, kemi Nescafe Azera, me dashur kemi ujë, kemi dhe akull, kaq sa duhet. Uh -huh. Nëse doni sheqer mund shtonin, e gjeni kollaj, unë nuk dua, kështu që pa sheqer. Kto do të treja mjafton. Okej, okay, atërë të shkoj t'i marrën, të shki? Ja bi fituën, si tani, nëse më t'arënke. O t'arën, se nëzitoj për t'shkoj për t'bërnë që kafe. Ti do një kafe? <cute> jo. Shpirë se t'a bëjë unë i kafe. Për, ka, u t'ma bësht ti, unë unë të kam e rraqë, unë kam i t'ma bësht një kafe. Kam frika që... Ua vamtë, ç'e jeri ta bën për ditë kafe. Pu, pu, pu, pu, pu. Un kam vite që që pik kafe nga jeri. Un se shikoj jerin duke e bër. Jo jo, fiks pas asaj ç'e. Mund jeri ç'do jeri, nxjer nga ajo. <laughs> nga flakoni i saj sekret. U bën kafe. Pak pluhur kështu, pak pluhur ja, ja Aki, ku jam, ska gjithasgjë. Jam top vite, po prandaj shumë. Jam top. Immuniteti. Jam top. Është super përsonja se mësuar. Mirë, atëherë nuk do kafe. Jo. Atëherë ne s'kafe aziëna për ty. Kafe, ta, pa për pa, na, ju, ku, do kafe, po patjetër. Faleminderit. Kush donë s'kafe aziëna? Ku dua ti Lori do apo jo? Atëherë do Alfini, Jeri dhe unë. Do do Jeri. Doa. Do të ti. Si jo. Oke, atëherë edhe Lori do. Më duket se funksionon. Tani jemi kërkesa se do shkoj me kafe për të gjithë. Nuk presmë për oltën. Do të duaj të të kafe sot që të. E bu ndavësh te mikrofonin që ta djegim ne. Çfarë? Po është Do afër është? Ja, jo, nuk e censuron. Mm. Rudi, uh, jo, po, ja, më besoj ti aty, ta më tramutit në bulevardin e Sporte Kombit është där. Rudi, alo. Më dëgjoj se je në transmit. Rudi, nëse na dëgjon, më erdhi një an telefon, apo e ke? Çfarë bën ti, po bën po, shuti? <laughs> alti, se... mbydur, jo, e, mbydur, po bën mi provë të shokën. Nuk punojnë ato albi. Duhet të sa ka mbyllur Rudi. Ja, duhet të ka mbyllur po. Është jashtë të vijmë këtu. Ja, vetëm për usinë më vjen këtu po. E ja Rudi, e ja. Dy kafe po. Dy kanë në opsion dytë. Po pse me shenja, më nën radhë do të ndoshta do të më shpenjë. Sa është dytë, ditë e javës? Ne kemi dëkord, dakë. Shumë mirë. Atëherë unë do ikit te kafeçet, në, dhe ishte nën vurdim. Do të shoh që ditës së si do të sjellesh. Ska gje se shkoj 2-3 herë Lori, s'ka problem. Kthehemi mbas pak, lumim qiës. Mosu bëka shumë mirë tiu to fall. You don't seem to give two shits cause you're just too cool baby. We could have it all neither one of us would budge cause we can't be wrong baby folding up your arms, closing up your heart I know, I know I know you think it's me cause I want it all Now I know, I know I know, I know you see that we gotta talk Now you know, you know we must believe or fall ba oh. Detani. Ai, ai. Ai e dini se, dini se. Detani. Ai e dini se, me yeri në klubin e mëjesit. Nëse hani një çep në ditë, ja çfarë ndodh organizmit tuaj. Qepa kundur së mundjeve kronike Qepa ka aftësi parandaluese, por edhe është dobishme në trejtimin e shumë së mundjeve kronike, si që asë mundjet koronare, diabeti tipit 2 e të tjerë. Qepa është rëmsishme edhe kundur së mundjeve të shkaktuara nga ushimi dhe mikrobet, ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë të jeshë zakonë shumë në mbrojti në organizmit, sistemit imunitarën, funksionin e shëndecim të hormoneve e të tjerë. Qepa për zemrën, qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirë mbajt tensionin e gjakut. Qepa kunder diabetit, për fatë të mirë, qepa ka aftësin të ullë ndjeshtëm nivelin e qeqerit në gjak, duke u bërë njale atë e organizmit në betejen kunder diabetit të tipi 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mi afton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjenë ndimë nëse konsumoni së paku një në ditë. Fal qepës, zbehet dëmi i ndyrnave dhe qeqernave ndaj duke ngrën qep, ju do të mirë në bani nivelin e qeqerit në gjak dhe peshë Qepa, armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomenduar se si një riu duhet të konsumoj pa tjetër një qep në ditë. Si pas tyre, qepa e freskët përmban shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Me gjitha të, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk në mbed shumë preaktosive mbrojtësa. Përshini qepët në salata, perime, gatimet me peshka po mishë, konsumimi saj të pak të një në ditë, është pa dushim një nga dhuratat në t This is Club, Club FM, 100.4. One kiss is all it takes for me. Krymeni e Mjesit, Mir Dan, joll, kjo është kënga e saj më e re, One Kiss, që uot bashkë me Calvin Harris, më njej si të gjitha. Ishte edhe kënga e ditës? Jo, ishte, no, ishte vërtet mm -hmm. super kënga e ditës. Okej, okay, le të bëjmë tani një këngë mbrapsh shumë shpejt me Krymeni e Mjesit. Haide. Seriozisht? Kemi vetëm uh, kemi vetëm 3-4 fjalë, kështu që mosu trem, 4 fjalë. Gjithsej, edhe me Lindje, i keni po, gani ato? Do? Zinxhirit? Pim po, pim po, pim po. pim pim pim. 3. Zinxhirit i quajta. Sonja mi mi Zotrin, miganti tani në klubin e mëmëjesit për fjala mbrapsh, loja e fundit për ditën e sotme. Kan fjalmë 3 4 5 dhe 6 shkronja. Uhuh, mm -hmm. ju rikujtoj që dje fituesi isha unë. Në fituesit dje ishte Olga. Ditë është dje Olga. Kto fjalë ka një <laughs> lidhje me sirtë tjetrës. Fjala e parë ka 3 shkronja gjithsej. Uhuh. Mm -hmm. Shkronja e parë për ju që është e fundit në atë fjalë. Sonja Zotrin, jeni të mirë pritur që të luani për çmim me këtu në klubin e mëmëjesit në 069207222. Pra më të fillojnë nga shkojnë mm -hmm. e fundit, duke e prezentuar të si të parën e tjerë Shkojnë e parë për ju është J Kjo është me tre, o? Kemi Olta Qaj Qaj, thotë Olta Qaj është mm -hmm. e pasak 0-6-i dhe në 20-7-2-2 për ju që luoni 0-6-i okay. dhe në 20-7-2-2 Olta ka thënë Qaj Dhe Dhe Kam të gjuar dhe një zile tjetër Dhe oh. Shkuj. Udenin. Hm. Mm. Vaj është pa sakt. Vaj. Vaj. Vaj është sakt. Wow. Wow. Bravo. bravo. Tre pikë aldeni, tre pikë miqtashve, ka kapur vaj nga Jonia. Nis te pak i rreshticshëm, por e ka mbajtur. E ka mbajtur. Bravo. Aldeni si bravo, bravo. E ka bishin formi e ia kështu. Okej, kjo është fjalë me katër shkronja. Shkruaj me parë për ju. S. Emer, gjenia mashkullore, numri një, estrajta pashquar 4 shkonja mbaron me së Shkonja dytë për ju është për Së Atere Lori, i pari, i pari Lori, i pari hmm. Nërkoj ju në 069 20 722 tani Laps Laps Tre Pic Lori. Tre wow, Pic Lori. Lapsi është sakt. Bravo. Mendova se ishte caps. Gjithashtu atë do thoja pas Lorit. <laughs> jo. Kjo shkronjë është e para në një fjalë me pesë shkronja? Mhm. Mm për fjalën vaj është dëshira fituese e dy biletave për. Nësikë. Të lumë dëshirën. Bravo. Shkronja e parë për ju është L. Pesë gjithsej. L është shkronja e parë për ju, pra është e fundit tek sa fjalë? Po. Mu filloj në gjirë nga e fundit drejt së parës. Mh, lë. Ka pes lë. gjisej dhe mbaron me Lë. E mërë, gjinja ma shkullore trajta e pashqyuar. Shkronja e dytë për ju është E. Lë. Këtë shkjollë ta. Kus i ka rëndë? Tabel. Tabel. Tab. Tab. Lë. Lë. Nuk është e shqyur atë, apo të të të të? Jo nërë, Tabelë. Në për të ishtë se është gjinja femërora? Përpërërë. Eh? Hmm. Kjo Mendova është gjinja më shkullore, kështë që jë gabuarë, ojta. Mendova që thamë e pashurë. Yes, yes, jeri. Penel. Penel, Penel thotë jeri. 4 pikiri. Bravo, jeri. Oh, jeri, <laughs> ja oh, monst. Pra fjallet jen, e mbaj. E mështë a gjendë dhe jeri, e mendoqë të të ishte. Laps. Ishtë? Penel. Mm -hmm. mm. Mm. Kemi me gjashtë, të në. Kjo është me gjashtë. Oke. Okay. Okay. është në numërin shumës, gjinja femërore. Në numërin në shumës. Okay trajta e shquar numri i shum numri i shumës dinë femërore trajta e shquar emër jepe <coughs> t shkruaj më parë t t shkruaj më parë josh t shkruajë dytë për yosh a këto janë shumës në shumës si femrat Jeri, Boirat. Boirat është saktë, Jeri e ka mbyllur lojen këtu, Boirat. Bravo Jeri. Si dhe Jeri si punonte trurin ish, Azora, s'te ishte vërtet s'ote kupton që sot. vërtet nuk, nuk i punonte trurin, e tham çka kishte Jeri dje, thoshte se punon trurin sot, po tham se kishte në mënyrë metaforike, kur na tregon më vonë një analizë komplekt një pjesë truri, nuk i punonte soti punon, me sa duket ka fituar lojen. Shikoj, është dëmerita jote për neskafen. Faleminderit Azera, e ftoq. U bokafe ami çera fjala. Le të kërcaosi akullin në të gjithë mikrofonet një herësh tani derisa i trazoni. Je je je. Ky është tingulli në eskafe Azera me akull zonja Zotrin. E mi jash po e veçantë se. E ka me luglori. <laughs> Pahë njerëz si shëllje më veçantë. Le kapir prandaj. Po shumë interesante. Madje po ta bëj nga afër fare Lori. Lori, Lori i tingëllon kshu. Shikoj. nisë kores. Nisë kafeja zeja e Lorit. Përsaka ky është tingull i misterios, më është zhulën mbetur ende mister. Daj, mëprap nesër. Po? Oh. Okej, okay, nesër do ta luaj prapë me shumë kënaqësi për ju. Mm -hmm. Deri atëherë. Tieni mirë qi të gjithë. Ndërkohë, as censura nuk është zhgjetur. Ado në esok. Ska problem sërish. tu jemi. Do vim nesër në punë. Pra tani mirë që të gjithë miqtë dashur, po Olga thet më mirë nga të gjithë. Ëshurimi im për Faleminderit shumë. Por shum, ju e dini që kanë çik më shumë nevojë. Jeri ti do të pa. vien keq. Mm -hmm. Ja, faleminderit. Okej. Okay. Kështu që 6:00 deri. Dhe shpresoj që uh, orën e parë të misionit të jem. Faleminderit njëherë që më ndihmove për të bërë kafe me akull e mbajti fjalën. E mbajti fjalën. E mbajti fjalën. Tre javë u desh, por kam foto që shkoj mori akull tek çunat e Rognit atje. Bunkot ajo, bunkot. E pesa ju luta. S'kesh nevojë që lutesh. Ato sa të pantan ha, jete për arkullin se kemi kaç kohë që të presim. Po po. Ne jemi në emision. E ndaj vëmendjen, do ja bësh këngë shokëve. Ne mbyllim thua rkesa Zaimi është duke ardhur mi dashur në Vallet Radio's Club FM për Music Box. Ju përshëndesim fort dhe ju urojmë një ditë fantastike nga Blendi nga Jeri. Alti një ondë Lori një. Ciao. I love you, love you, love you all the time, I'm with you. Mama.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 Among us are boys but this time the dream is all in that i feel it i don't you heard it from among us are boys but this time the dream is all in that i feel it If it feels a like paradise run do you gladly bend know is love very you away If it feels a like paradise run do you gladly bend know is love very you away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 If it fills our paradise running through your bloody veins, you know it's love heading away. If it fills our paradise running through your bloody veins, you know it's love heading away. Paradise, oh Lord.